Jag välkommen till avsnitt 3 av Gone Gaming. Jag heter Monica Nilema, bloggar på gamingmama.se. Och om ni inte lyssnat på det första pilotavsnittet ännu så kan jag lite kort berätta att jag bland annat är student på Luleå Tekniska Universitet. Där jag gräver ner mig i litteraturvetenskap och konst. Men jobbar även som supporttekniker på Telia. Med mig här idag har jag bland annat Victoria Sade. Hej, hej! Hallo. Eh, jag heter Victoria Sade och skriver för victoriasade.se och online.se. Eh, jag är arbetslös och sysslar, eller spenderar min arbetslöshet med multiplayer och spela. Eh, mest Xbox och PC. Om, när jag inte spelar så bloggar jag och eh, lagar mat och lite sånt. Mm. Vi har även med oss Ina Bäcktröm. Nej. Nej, fick jag inte. Nordqvist. Där. Nordqvist. Vem ja. tänker jag på? Ja. Nordqvist. Nordqvist, ja. Nordqvist. Mm. Ja, Ina. Skriver för Eurogamer och har en lite så halvt bortglömd egen blogg som heter New Game Plus. Jag skriver inte så mycket där längre eftersom de kom från Eurogamer bara, dig ska vi ha. Och så vill de att jag ska skriva allting där istället. Så... Mm. Uh, spelar hela dagarna Eftersom jag är sjukskriven Så det är typ spela, sova, äta Det är jag tänkt att säga Men det, det händer förhoppningsvis inte på ett tag Så spela, sova, äta Det är mitt liv Och så har vi även med oss Christian Johansson mm, Ja det är han det Det är Han det. Han som en gång i tiden var känd från radio Eventuellt kanske lite uh, Nu är han en för detting. Nej, den är inte alls. Det. Jag gjorde alltså spelradion i något år sådär. Tre och ett halvt ungefär. Jag gjorde spelradion med Johan Halstan. Och ja, vad gör jag nu? Jag pluggar på högskolan som jag gjorde tidigare. Spelutveckling, ljud i skövde. Annars så gör jag lite av varje. Jag twittrar till exempel. Tydligen så är det väldigt lätt att bli beroende av det. För det känns som att jag bara blir det. Så. Alla blir det. Alla blir det till slut, precis. Där kan man läsa mina drömmar, förresten de brukar vara rätt intressant ja. Och vad heter du? Du heter Ljudkristian. Ja, ja, vi Det kommer vi dra sen antar jag allas Twitter. För alla har väl Twitter ja, ja, helt klart. klart. Ja. Precis. Vi kan även länka till, till dig mm. på Con Gaming. Monica, då undrar jag, varför är jag här? Jag är ju kille. Förklara. Alltså den här podcasten är ju både för att lyfta fram... Duktiga tjejer och killar inom spelbranschen Och det står även på våran sida mm. Men Vill du inte vara här eller vad säger du? Jo, jo men jag, jag vill liksom Ge, ge dig möjligheten nu att förklara situationen liksom, Ja precis att, äh... Varför dyker du upp här mitt i allt? Ja, ja. precis mm. Nej vi, vi fick en liten sån här känsla Av att du var sugen på att Prata av dig lite grann om spel <laughs> Ja, Ibland så kommer suget tillbaka. Kan jag känna. Så här, ta fatter, recensioner på Twitter på 140 tecken. Ja, ja Det är nej. jobbigt, alltså, den begränsningen. Jag blir galen ibland. Alltså 150 hade varit bättre. Ja, jag så, jag lite. Jo, så lite hade gjort så stor skillnad. Ja, i och för sig då. 400 tycker jag. Och så har alla så himla långa namn. Judekristian kan du inte heta så. Eller ja, K. K. <laughs> Ja, men ljudkristen, det har någon skön klang, liksom. man menar ja Jo, men det tar upp så många tecken när man ska skriva. Ja, det har du rätt. Ja. Mm. Att jag, ska inte, jag är inte bättre själv. Jag tror inte någon av oss har kortat namn, herregud. Vi har lite kommentarer från förra avsnittet som mm. vi kan börja med att ta upp. Ja. Det är bland annat, så pratar de ju om det här spelet Alice. Ja, just det. American Alice. Ja, Det kommer ju någon ny snart. så Just det. Ja, uppföljaren. Uh, och då var det ju snack om en källkod som hade försvunnit. Så vi har även fått en, en länk till vars det är de hade läst det där. Uh. Källan till det där. Ja. Uh. Ah, jag tror du fick en länk till källkoden. <laughs> jag tror <var> det något. <laughs> Precis. Det <har> <laughs> så att uh, om man vill gå in och kolla så. Är alltså? De säger att de har tappat bort källkoden. Men frågan är om de inte kommer hitta den där. När, när väl uppföljaren drar in tillräckligt med pengar. Jag, alltså jag vill ja. ju spela ett dem. Jag har hört så mycket bra om det men jag har inte kunnat få tag på det. För det är som eh, Angelica sa i förra. Eller någon av dem mm. sa att den går ju inte att få tag på. Eh, mm. Utanför tradera och liknande. Det finns ju ingen digital... Chosan. Nej, det borde dyka upp på Good Old Games till exempel. Ja, till exempel. Mm. Eller vilket, alltså Steam. De mm. släpper ju rätt många gamla spel också. Gamers Gate, som Angelica jobbar för. Yeah. Mm. Ja. men det skulle vara smart att lägga ut den så man kan ladda hem den nu inför uppföljaren. Ja, precis. Det, för är det skulle nog... många som inte har upplevt eh, första. Ja, uppföljaren skulle få mer uppmärksamhet då. Man skulle bli lite mer pepp kanske. Ja, precis. Men jag, jag har hört att... Eh spelet i sig inte är så värst slipat egentligen, så plattforms... Nej, det har, det har, jag har läst också att det ska vara lite så här medelmåttigt gameplaymässigt, men... Så det kanske skulle skrämma bort fler då inför tvåan, det vet <laughs> Ja, det kanske är sant. <laughs> Därför har de tappat bort det. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Sen hade vi en kommentar från Johans sätta på slutet där. Mm. Han undrar om vi har planer på gäster eller liknande och ifall det är några speciella vi vill ha med eller speciella teman vi vill diskutera med dem. Hej Christian! Och, ja, uh, att vi har hej. Christian här, det, det är ju ett <laughs> ganska bra svar på det tycker jag. Ja. Det är klart att vi vill ha gäster. Sen har vi väl planer att i framtiden införa lite ja, vi pratade väl om kvinnliga spelutvecklare och mm. liknande mm. Mm. och manliga spelutvecklare. Och vem som helst som är intresserad av att sitta här och prata om spel. Eller någonting sånt. Och det här med teman har vi också tagit upp. Att eh, släppa lite temavsnitt och sånt kanske emellan. Ja. För att vi är ju ganska många som håller i den här podcasten. Eh, väldigt många som kommer med bra idéer. Och det är ganska fritt fram att bara ta tag i det. Och göra ett eget avsnitt och publicera. Så att, eh... Det är väldigt många olika... Inriktningar som folk har också mm. Kommer kom tjejer från alla möjliga håll Och bara jag vill vara med och jag har idéer Och det var jättekul att se Så att det kan nog bli jättemånga roliga avsnitt I framtiden Det borde ju kunna re resultera i rätt många heta debatter Tänker jag med så många olika åsikter Och personligheter liksom. Ja det tror ja. jag också. Ja, men det är ju det som är kul Debatter är roligt Många mer åsikter som får, som får Komma fram då också Ja uh. Sen hade vi en kommentar från Peter som undrar varför vi heter just Gone Gaming, om det är någon speciell anledning eller bara för att det låter coolt. Och... Ja, berätta nu Monica, hur ligger det till? Är det jag som ska svara? Det blev ju ett jätte, det blev ett diskussion, en jättelång diskussion om vad vi skulle heta. Uh. Det var ju ganska svårt att komma på ett namn som för det första inte var taget och redan på något sätt etablerat i någon krets. Och så vill vi ju inte ha ett liksom, tjejigt namn bara för att vi är tjejer som håller i det. Nej, precis. Det var väldigt... vi, vi frågade ju lite om namntips och då var det väldigt många som kom med så här girl gamers och liknande och mm. det kändes inte riktigt rätt. För jag var med på forumet när vi började diskutera om namnet att vi var väldigt bestämda på att det skulle vara ett könsneutralt namn. Ja, mm. direkt. För Precis. att liksom inte sticka ut från att vi just är tjejer utan för att vi är gamers. Precis så. Det mm. tycker jag är smart. Och uh, Gone Gaming, då valde vi det för att det syftar både på att vi liksom är borta i spelvärlden och... Uh, har gått iväg och spela <laughs> Ja, precis Men det, det som är lite jobbigt då har man skriver in gun-gaming.se Då kommer man till något så CS-klan Jo, vi heter. upptäckte det sen Axo <laughs> X on X och raw. Ja, ni vet Ja, Nej, det är inte vi <laughs> Nej, <laughs> go, gaming Utan några konstigheter.se Det är vi Ja. Ska vi gå över till vad vi har spelat då? Ja jo. Inna, vad har du spelat? Och jag har spelat mycket, som vanligt. Jag har ju en legendarisk Pile of Shame. Så jag plockar ju upp spel som, ja, som, i det här fallet Mass Effect, som jag alltså inte har spelat innan, eller jag har försökt spela det. Jag har inte kommit in i det, och så har jag lagt ner det gång på gång. Så att jag spelade det, fick det för ganska länge sedan, till 360. Men kände att nej, men det här fungerar ju inte. Jag kan inte spela ett västerländskt RPG på 360, det känns helt fel. Så hade de en jättebra deal på Steam. Så köpte jag det där jättebilligt. Och så tänkte jag att men, jag kan spela på datorn. Och efter så här 20 timmar med 15 olika filer. Så kände jag att nej, men, tvåan det vill jag ju ha till 360. Och då måste jag köra ettan till 360. Så jag, har, jag tror jag har startat om i det här jävla spelet. Ungefär så här... 40 gånger eller någonting. Både för att jag inte kunde bestämma mig för vilken plattform jag skulle köra det på och sen för att det är så svårt att veta vilken typ av karaktär man vill spela. Jag tycker att det är väldigt dåligt förklarat exakt hur karaktärerna fungerar. Så jag bytte klass hur många gånger som helst. Men nu har jag alltså klarat det och jag kan ju inte säga att jag håller med om alla hyllningskörer. Den här Macom som alla klagar på jag måste säga att Halo Reach det gjorde verkligen så att jag kunde uppskatta Makeon. För Warthoggen i Halo Reach var bedrövlig. Och när jag gick tillbaka till Mass Effect och spelade det så kändes Makeon helt, helt underbar i jämförelse. Så det var det Halo Reach gjorde för mig. Så Mejkon, den är, den är inte bra. Men den är inte så hemsk som alla vill få det till. Och sen tycker jag att karaktärerna i spelet är så platta. Uh, ens egen karaktär har ju liksom en personlighet men de karaktärer man pratar med alla NPCer och speciellt de man har i sitt team de är väldigt, väldigt platta jag får ingen, inget band till dem på det sättet jag spelade Dragon Age innan jag spelade Mass Effect vilket jag tror var till nackdel då för Mass Effect mm. för Bioware har utvecklat hela det här teamsystemet väldigt mycket sedan Mass effekt tror jag. eller jag, jag, jag uppfattade det så i alla fall. Nu kändes det som att vem jag än tog med mig så sa de ju samma sak och de tyckte samma sak och alla var väldigt platta. Det kändes inte som att de hade egna liv och egna mål mm. förutom specifika så här, jättekorta stunder. Speciellt Rex eh, som har en, ett momento i spelet som jag tyckte var väldigt bra. Men det är de små grejerna som får mig att fortsätta spela och faktumet att jag är perfektionist ut i fingerspetsarna. Jag kan inte lägga ner messeffekt. Jag har spelat igenom det två gånger och är på min tredje genomspelning med samma karaktär så att jag ska må högsta level. Jag ska göra alla sidouppdrag, jag ska spela på alla svårighetsgrader, spela igenom hela spelet med alla karaktärer och det är inte så kul som det borde vara. <laughs> blev det blev som en fixidé liksom. Ja, precis. Jag måste göra klart det. Jag kan inte gå till Mass Effect 2 förrän jag är klar med ettan. Inte tvångstankar? Ja, absolut. Det har jag i alla spel. Speciellt då eftersom det man gör i ettan dessutom följer med i trean när det kommer. Då vill jag inte känna att jag har gjort för lite i ettan och missat saker som jag kanske kunde ha fått uppleva något större i trean av att göra. Så det blir verkligen som att jag, jag hatar verkligen att de har gjort så sådär. Mm. Så att det är inte bara är tvåans grejer som förs över utan att saker som finns i ettan och kanske inte fick så mycket plats i tvåan får mer plats i trean. Och känner jag bara, att nej! Hur? Hur ska jag göra här? Så <laughs> jag har suttit med det där i oh, hela dagar, timmar i sträck, spelat samma sekvenser om och om igen. På, jag har spelat på Insane och jag har spelat på Casual och jag har spelat alla uppdrag snart. Och alltså, omspelningsvärdet är inte stort. Och det tycker jag verkligen att de har misslyckats med. Och där känner jag också för att gå in på Dragon Age igen. Jag vet inte hur många som har spelat det. Uh, jo, jag, har jag spelar Dragon Age. Mm. Att, man, att, att man kunde välja olika origins gjorde ju att spelet blev ganska det allt olika. Mm. Mm, olika genomspelningar om man valde olika origins. Och det är därför jag är så jag har uttryckt mig lite vaksamt mot tvåan. Och det är just för att de ska ha bara en, en huvudkaraktär. Den här haken. Mm. Och jag hoppas att de kan få det här omspelningsvärdet mer som i Dragon Age än som då Mass Effect 1. Som jag inte tycker har så mycket omspelningsvärde. Så där, där ligger min oro för Dragon Age 2. Alltså när det gäller Mass Effect har jag faktiskt inte spelat igenom hela Alltså, hela första eller andra. Jag har mm. bara provat lite grann. Jag ropar precis händer på Tradera för 160 kronor. Båda två. Mm. Mm. Det, är det är ett klipp, va? Ja det är det. Alltså, de, det. är inte dåliga spel. Absolut inte. Ett, de, jag spelade ju. Så det är, det är inte så fruktansvärt att jag har lagt ner det. Uh, för det, så mycket tvångstankar har jag faktiskt inte. <laughs> även om det kan låta så. Jag lägger ner spel som är helt bedrövliga. Men... Jag kan verkligen inte känna att det är det här toppspelet Som alla hyllar det till Och det kanske är för att jag har spelat Dragon Age innan Och för att jag spelade så långt efteråt Men samtidigt är jag så pepp på tvåan Och alla säger ju att Det kommer passa mig så mycket bättre mm. så... Det kanske är dags att ta tur med det nu <laughs> Precis Så nu, nu sitter jag här med Mass Effect Och jag, jag ska spela klart och Jag ska ta alla achievements Och det handlar inte, det här är mitt så här, Jag vill bli klar Jag är inte en achievementhora på något sätt, utan jag vill visa för mig själv att jag kan göra klart någonting. För det har jag också svårt med. Så. Min pile of shame består nästan bara av spel som jag har påbörjat men aldrig någonsin klarat. Mm. Ja, men Mass Effect. Um, inte det spel jag hoppades att det skulle vara, men inte ett avståligt spel heller. Det är ju fortfarande Bioware och det är ett, ett helt okej okay spel i alla fall. Så det har spelat en hel massa Yeah. Sen har jag spelat, um, igår kom Left 4 Dead 2 och Left 4 Dead 1 sen The Sacrifice. Um, så det kommer alltså till båda, vilket jag tycker är jättehäftigt. Jag tycker det är coolt att de fortfarande stöder ettan. Så för, förut, för ett bra tag sedan, så kom ju The Passing, som också byggde ihop spelen lite. Och nu kom The Sacrifice, som visar vad som hände fram till The Passing. Så man vet redan hur det kommer sluta. Så nu får man spela vägen dit. Mm. Eh, och jag måste, jag måste bara säga att jag rekommenderar verkligen alla att gå in på Left for Deads hemsida och läsa deras eh, 170-180 sidor långa serie innan man spelar det här. Vad är det för adress? left4dead.com? Det är l4d.com slash comic. Mm. Vi kan skriva det i beskrivningen också ifall någon missar det där. Um, den, den, det är hela Sacrifice fast från början verkligen från första början medan i spelet så spelar man väl ungefär från mitten av komiken så man får en hel del bakgrundshistoria som inte spelet ger och det ger lite mer djup till den här delsen um, så det rekommenderar jag verkligen den var jättebra mm. uh, bättre, <laughs> bättre än delsen uh, men den var också skitbra uh, jag spelade den två gånger idag Första gången så klarade jag inte för den var, den var riktigt svår. Så det, det kanske folk uppskattar som inte tyckte att som tycker att det har varit lite så här bara. Mm. Mm. Riktigt svårt i slutet. Men så spelar jag den på easy för att kunna komma igenom. <laughs> Och alltså det var, det var riktigt bra. Speciellt då att jag spelade i tvåan. Men då fick man ändå spela som de karaktärerna som är från ettan. Det blev så här ett kärt återseende. För mig som inte har plockat upp ettan på ett bra tag. Så det var, det var trevligt. Så att om, om ni har Twitter-kompisar eller riktiga kompisar ska jag säga. <laughs> <laughs> inte Twitter-kompisar, riktiga kompisar. Jag är lurad. Nej, men om ni har några polare som spelar Left på Dead så tycker jag verkligen att ni ska dra ihop ett gäng och köra igenom The Sacrifice för det var, det var värt det. Det är ju gratis till PC så det är bara att köra. Tyvärr kostar det ju till 360 eftersom Microsoft är lite sådär som de är. Mm. <laughs> men allting, allting från Valve kostar ju på 360, men inte på PC mm. i princip. Så jag skyller på Microsoft. Nej, men värt, värt att spela, värt att testa. Speciellt om man gillar zombies och blodigt, hemskt. Mm. Men det, det finns en sak som... Jag, jag har bara spelat ettan, men jag störde mig på att det var så lite explosioner. Alltså. Jag vill ha mer liksom, stora... Bomber som spränger kanske till Gezombes. Åh, du skulle älska The Sacrifice. Eh, vi upptäckte att vi körde igen första gången så var det inte så mycket explosioner och så. Eh, slängde bara små såna här pipebombs. Ja. Sen andra gången jag spelade igenom det så råkade min sambo skjuta sönder en stor tunna. Och då visade sig att alla de här var explosiva. Oh. Och <laughs> det blev gigantiska explosioner och eld och hej och hå. Så det var, det var riktigt roligt. Eh, Måste ju tipsa om en sexy deal också att mm. Just nu så har ju Steam eh, Rea på de här spelen Jag vet inte om de har det när det här avsnittet släpps Så slår mig inte Men <laughs> de har haft det i alla fall Jag hoppas att ni tog vara på den dealen Hur mycket var det man fick de förra? Jag tror en hundra lapp för båda spelen För båda läppshållaren? Ja Men alltså jag har jättesvårt att spela FPS på datorn. Jag <laughs> vill konstigt. inte det Jag vill spela det vid Xboxen med <laughs> kontrollen liksom var helt motsatt som alla andra säger. Jag är också så, jag mm. spelar FPS på datorn. Det är... men, men Monica, du, du kan ju koppla in handkontrollen på datorn, eller funkar inte det? I... Nej, men det, då är man ju fortfarande då blir det ju inte som, som samma... Alltså de är ju mycket snabbare då när de sitter där med mus och tangentbord ja. jämfört med mig med kontrollen. När man spelar på Xbox så är liksom alla på samma nivå. Alla är lika långsamma med dem. Ja, precis. <laughs> <laughs> och det kan inte vara en som har till typ värsta bästa datan och som bara typ glider runt i en nej det, det är ju sant. Ja. Det, och sen är det ju liksom problemet med uppkoppling att det laggar väldigt mycket beroende på då vem som håller i. Spelet, alltså mm. den spelomgången och sådär. Men nej, överlag så jag rekommenderar verkligen The Sacrifice till folk som gillade någonting i Left 4 Dead. Mm. Uh, vad har jag med spel med? Spel jag har mer spelat. Uh, <laughs> jag har spelat Terror Jag har ingen aning om hur det uttalas, men jag tror att det är Terror Det är ett PSN-spel som jag har recenserat för Eurogamer.se, så jag tänker inte säga så här jättemycket. Ni får gå in och läsa. Hintint. Uh, men det är underbart litet billigt spel som är väldigt annorlunda. Och jag tror att många tittar på det en gång och säger bara, nej men herregud. Och förnyser åt kontrollen. <laughs> um, för man styr en liten rover på olika planeter och man måste flytta tyngdpunkten i den här lilla rovern fram och tillbaka. Och det blir skitsvårt. <laughs> den är väldigt, väldigt känslig. Så till slut så står man där och gör volter. Fast man bara tänkte köra rakt fram. Så. Men kontrollen är liksom hela spelet. Så klagar man på kontrollen så har man väl inte riktigt rätt spel framför sig då. Så, så he hela, hela utmaningen ligger ju att lära sig kontrollen då? I princip. Alltså att, att bemästra kontrollen och sköta den här rovern på rätt sätt genom extremt svåra banor. Mm. Det blir tok Men det är så gulligt. Det är som en blandning mellan eh, Pixel Young shooter- Little Big Planet och Locko mm. <laughs> alltså, Ljudmässigt och utseendemässigt är fantastiskt. Och det är just det här att det är lite för svårt. Mm. Så jag tror verkligen att folk kommer att fnysa lite åt det. Men jag rekommenderar att man tar ner demot. Mm. Det är gratis. Så har man en Playstation så tycker jag att man kan göra det. Och ge det en chans i alla fall. Men det fanns bara till PSN. Jag tror det. Faktiskt. Tyvärr. Ja. Ah. Ja, och sen har jag spelat jag har spelat Iphone-spel sen har jag inte spelat så mycket mer så snart slipper det lyssna på mitt bubble <laughs> Jag hittade ett spel igår som var ett nysläppt tror jag som heter Cut the Rope till Iphone och Ipad och iPod och allt vad det heter Man är en man, man får en liten, ett litet grönt monster som vill ha godis och man ska med hjälp av sin kniv skära av rep så att man släpper ner den här godisen till monstret på olika sätt. Så godisen hänger en bit ovanför monstret och så ska man pussla så att monstret får godisen. Och det är jättesvårt att förklara. Men det är helt bedårande. Hur mycket kostar det då? Sju kronor, så det är inte alls mycket. Ja, Det var ju inte ens en glas. Nej, inte, eller jag och en pigelin får du. Men det här, det här räcker längre än en pigelin faktiskt. Är det bättre än en pigelin? Ja, oh, oh, jag skulle nog säga det. faktiskt. Oh, ja. för jag älskar pigelin. Så då betyder det rätt mycket. Nej, men det, det är helt bedårande. Ljuden, musi alltså musiken speciellt och grafiken är jättegullig. Man använder ett enda finger. Eller ja, man kan använda två för att skära på olika ställen. Men just det här att det, det känns verkligen som gjort för plattformen. Och jag älskar när spel känns känns så, när det känns som att det verkligen är så här. nu har vi tänkt till nu har vi utnyttjat plattformens möjligheter och, och sådär. Så det tycker jag att det finns säkert trial-versioner det finns det av allt, sån free mm. men inte annat så kan man ju kolla på lite screenshots och kolla upp lite info. Och om man nu inte vill lägga ut sju kronor. Sju kronor, det nej. <laughs> nej. Precis. Nej, men det, Då är man snål. Ja, fast sju kronor, det, det blir ju mycket om man köper såhär hundra spel som kostar sju kronor det är så. så då är det inte så lite pengar längre. Så man kanske är lite restriktiv med vad man köper. Jag brukar vara lite så här. jag vågar inte riktigt chansa. Jag har faktiskt nästan inga spel alls på min iPhone. Inte jag heller. Jag är väldigt... till, och med, till och med mina barn bara typ, mamma varför har du inga spel på din iPhone? Pappa, är... ta, ner, ta ner en massa så här fri versioner så kommer de tro att du har flera tusentals spel. Fast jag är lite för rädd om min iPhone. Det är därför jag vill inte att de ska spela på den. Jag förstår precis. Vad va har du din iPhone till då, om du inte kan spela? Jag twittrar. Jaha, okej, oh, okay, oh, nu fattar jag. Ja, jag. Jag kollar på internet, twittrar och spelar på den. Bru, brukar ni ringa med den? Nej. Ah, okay. Men eh, Victoria, har du mycket spel på din iPhone? Har du en iPhone? Eh, min eh, sambo har en iPhone. <laughs> Jag är ju den typen som aldrig pratar i telefon Utan jag tar kontakt med personer via internet istället okay. jag också. Men han har ett spel som heter Angry Birds Ja, oh, ah. det är bästa spelet Det är väldigt... Jag blir lite arg ibland det är väldigt <laughs> Men... Man måste vara fingerfärdig man säger så Och ha timing Alltså det, det är det. Alltså klart bästa spelet till iPhone ja, Det var ett av de första jag laddade ner Och det ligger fortfarande på min topplista högst upp, det, det finns inget spel som kommer i närheten av Angry Birds mm. men äm, ja, i alla fall Cut the Rope, jättegulligt jättepussligt och lätt i början men blir svårare och svårare och jag tycker att det är helt fantastiskt speciellt för sju kronor det är inte ens en glass nästan, gå köp <laughs> eller inte ens gå någonstans, bara klicka lite men sen, äm, ett annat spel som har funnits till PC och Mac tror jag, ett tag nu Heter Osmos och har alltså kommit precis nu till iPad, iPhone, iPod och gjort som då för att passa plattformen. Och det gör den verkligen också fantastiskt. Man är en ensällig organism som ska absorbera mindre organismer och så ska man vinna. Man ska bli störst eller och absorbera alla andra. eller Är det som katamari-spel eller vad? Man skulle, alltså, ja, har du spelat Flow ja. till PSN? Mm. Det är lite som det. Ah, okay. Det påminner väldigt mycket. Det ser helt i 2D och jättefin grafik och lugnt och avslappnande och musiken är lugn och fin. Och, så Flow skulle jag väl jämföra det med mest. Jättefint spel att bara somna till mm. brukar jag göra. <laughs> um, Nej, men det rekommenderar jag också. Osmos och Cut the Rope. Sju kronor styck. Osmos och Cut the Rope. Ja. Okej. Okay. Men ska vi gå vidare då? Victoria, ja. vad har du spelat? Eh, jag har spelat Darksiders och så beställde jag faktiskt hem Guild Wars Complete Collection för att eh, jag kände att jag måste ha lite koll på Guild Wars nu när tvåan kommer. Och jag har faktiskt blivit positivt överraskad över Guild Wars. Och jag tror jag älskar Guild Wars lite faktiskt. I och med att man inte... Ja, man behöver inte betala varje månad. Utan man kan plocka upp när man känner för det. Och eh, man kan blanda sina klasser. Man kan bygga sina klasser mycket, mycket bättre. Och sina skills och, och späcka sin karaktär mycket, med, mycket mer individuellt än vad man kan i evolve. Så att, ja, jag tänkte just fråga när du säger bättre, om du menar bättre än World of Warcraft. Ja, det blir mer som en egen karaktär än att man har tre grenar att följa i sin speck som i WoW. Utan här kan man välja vilka skills man har och lite sånt där. Man mer. måste ju välja. Det, det är det det handlar om, att man ska pussla ihop åtta stycken skills som man ska klara sig med. Ja ja nej, jag, ska, jag ska försöka hålla tyst Jag älskar GV jag... ja, alltså det, det är verkligen jättekul Och det är Det är mysigt Och det är eh, Väldigt bra Man har alltid något att göra Jag kan tycka det är lite svårt att hitta fram i spelet Men jag tror att man lär sig Allt eftersom Och det som är jätteskönt är också att Man behöver inte leta efter Olika partier nu Looking for group är helt slutet om man inte vill ha personer att spela med. Utan nu kan man ta... Det heter Henchman. som man tar eh, spelets AI. Och fightas med i sina uppdrag. Så att eh, den här att leta efter grupp. Är helt slutet, Vilket jag tycker är jätteskönt. För att eh, det är många timmar jag har suttit och letat efter grupper och sånt där. Eh, och... Det, äh, att färdas genom spelet är jätteenkelt äh, när, när det gäller långa sträckor. Så det är inte som i WoW att du måste ta dig till en outpost för att komma till nästa. Utan det bara öppnar kartan och klickar vart du vill. Eller vart du ska så kommer du dit på en gång. Ja, till, till en stad ja. eller en outpost. Så, så det tycker jag är jätteskönt. Det, är liksom, det tar snabbt att färdas. Men ändå så, så blir det inte för snabbt för att man ska glömma bort skärmet i spelet och skönheten i spelet. Så det tycker jag är jättebra. Det är ju en, en del av det här att de inte tar betalt för det. De behöver inte dra ut på onödiga saker för att man ska fastna och spela en längre tid. Så ja, att de får mer pengar. Mm. För det är väl det som det handlar om i vår långa färdsträckor. Allting ska ta lite längre tid för att man ska spela en lite längre stund och och betala lite, lite mer ah, men Och det, absolut. det har man ju aldrig i, i GB Nej, Jag tycker det är jätteskönt Att gv 2 också ska vara eh, Man köper bara spelet Så får man spela när man vill Så mm. jag tycker att det blir lite mer oberoende Och då spelar man ju Spelet för man vill spela inte för att man måste För att man har betalt för det Så det tycker jag är bra Jag håller helt med <laughs> Sen ska <så laughs> jag spela Reach Multiplayer Eh, jag har skrivit en recension på online.se som man kan läsa där. Och jag måste säga att jag avskyr Halo Reach multiplayer. Va? Ja, avskyr det. Jag avskyr Halo Reach multiplayer. stora Halo-fanet. Ja, stora Halo. Japp, stora så um, det är väl jag, jag tycker det det har blivit så fokuserat på att vara individuellt och inte i ett lag längre. Folk samarbetar inte längre. Och jag märkte. Man blir ju frustrerad när man. När man väljer ett, en lagsport. Eller lag. Ja. Men så eh, går alla och gör sin egna. Lilla grej någon annanstans. Och det blir så, det blir så att. Det blir lite det här. Man måste spela för att man måste göra de här mål eller veckouppdragen och dag dagsuppdragen. Så det känns inte som att... Jag fattar inte grejen med att ha veckouppdrag och sånt för att köpa eh, liksom effekter till när man dör. För det, det spelar ingen roll. Och så tycker jag att banorna är för stora. Eh... Blir det så där att man blir så utspridd att det inte händer ja, så mycket? Absolut. Uh, uh, jag förstår precis alltså, uh. ja, det, det blir för stort helt enkelt Och då blir Då sitter alla i varsitt hörn Med en sniper och plockar en efter en Och sådär uh. eh, Klasserna tycker jag inte alls Alltså Jetpack Och Sprint och armolock. Jag tycker inte, det fyller ingen funktion Det är bara för att göra Någonting nytt Som inte lyckades riktigt Eh, det skulle kunna blivit bra med, klass, med olika klasser. Men jag tycker att det blev inte bra. Det känns som att barnen vill liksom skapa klasserna för att komma med någon nyhet till Reach. För det var inte så mycket som vanligt faktiskt. Ett så här panik i sista sekunden Bara, Men shit, det här är ju Halo 3, fast lite nyare. Ja. Ah, mm. Så jag tycker de skälper sig själva genom att göra de där klasserna. Och eh, banorna är inte roliga. Det finns. Ingen direkt social slayer som man kan välja Utan då får man rusta på kartorna Och de flesta väljer ju team snipers eller något sånt här annat tråkigt Och sen så har de tagit bort mitt favoritvapen, battle rifle Som skjuter tre skott i taget Den är helt borta och jag är, jag är jätteledsen För det var, det var verkligen hilos bästa vapen, tror jag Det kan ju döda en spelserie Ta bort så här, favoritvapnet ja. som man verkligen så här Åh, mitt allra bästa vapen och lomar nej. Får så, inte. Ja. Så, så det känns lite som att Halos, Halo Rich Multiplayer är uppbyggd på vem som kommer först, eller vem som ser den först och skjuter först. Eh, vem som har det bättre vapnet än det andra. Så man har liksom ingen, om det kommer två stycken mot den så har man ingen chans att ta sig ur den knipan utan då är man körd. Då, det vet man. Men i trean så hade man ändå en chans att ta båda två, beroende på hur bra man är. Så jag har, jag har faktiskt gått tillbaka till Halo 3s multiplayer. Är det fler som spelar? Ja, det är rätt många faktiskt som spelar Halo 3s multiplayer. Ja. För... Som har gått tillbaka från Halo Reach då? Eller? Jag, pratade, jag hamnade i en chatt med några killar som sa att de inte heller gillar Reach. Och jag tror att det är de som verkligen spelade mycket Halo 3 som inte uppskattar Halo Reach-multiplayer. Jag antar att det mm. har blivit så att man, man blev bra på trean. Ja. Och så känns det som att det man kan och det man är bra på inte spelar någon roll i Reach. Ja, nej men så är det. Jag antar att det är en stor del. Visst, det handlar ju mycket om hur duktig man är i Reach. Men jag tror att det handlar mer om hur duktig man är i trean. Mm. Dock så gillar jag ju inte Treans rankingsystem Men Det är förlåtligt jämfört mot Halo Reach Multiplayer faktiskt Så jag, jag sågar Halo Reach Multiplayer Om du skulle vara tvungen att ge rätt betyg Om jag bara skulle ge äh, multiplier ett betyg skulle det hamna på en tvåa Utan fem Vad skulle du ge kampanjen då Kampanjen skulle jag nog ge en uff, Det är lite svårt 4 har jag gett hela spelet mm. eh, men det har sina nu när det har sjunkit in lite så suckar jag lite och kanske tänker ah, det kanske inte var så bra som jag trodde att det var Då De hade kunnat gjort det bättre lite så Ja, ah, alltså det känns som att jag är ju en Halo-fantast så mm. jag sväljer egentligen vad som än serveras till mig som det står Halo på eh, men för att kunna ge det ett rättvist betyg så var jag tvungen att sätta det i lite perspektiv och då såg jag mig själv att nej, det kanske inte var så där Det är inget mästerverk om man säger. Eh, Halo 1 är ett mästerverk. Inte Halo Reach. Intressant att höra från ett fan. liksom Har du spelat någonting annat Victoria? Ja, eh, det är höst. Och då spelar jag alltid Fable. Alltid Fable på hösten. Mm. <laughs> det är ju så att Fable eh, alla tre spel har släppts och kommer släppas på hösten. I oktober eller i september har det släppts. Så det har blivit lite som Kalanka på julafton för mig att spela Fivel på hösten. Vad kul. Eh, mm. Så jag spelade ettan och det är lika mysigt som det alltid har varit för mig. Det är ju ett Xbox-spel som jag har haft väldigt eh, som jag har hållit väldigt kärt eh, genom åren. Sådär. Dock så tyckte jag inte tvåan var lika mysigt och sagoaktigt som Ettan då. Men alltså, när det gäller ettan, då var de ju så här bara, och man kan göra allt i ettan. Man kan vara den och man kan vara det och man kan vara bla bla bla. Men man kan inte välja att vara en tjej. Nej, men... det, det, det, det det tänkte de inte på. Men jag, tycker kul, jag tycker att det är kul att det finns en tjej som man liksom ens kompis där. Ja, i tvåan kan man ju välja det. Jo, men... men i ettan finns det ju det, just att de har gjort kompisen till en tjej. Det var ju ändå... Bättre än att mm. både karaktären och bästa kompisen är killar. Ja. Det måste jag ju ändå. Men det var ju just den här hypen inför Fable mm. om typ, Man kan göra <laughs> vad som helst. och Men det ju... Man kunde se träden växa. Verkligen. Ja, Aha. precis. Men han, han pratade Men så mycket. Men man kunde inte välja att vara tjej. <laughs> ja. Ja. Men det kändes lite då som att det kanske inte var att vara tjej då. Det är ju ett antal år sedan det släpptes. Det var liksom inget... Ingen självklarhet Nej. Idag så är det ju lite mer självklart De har ju att kunna välja kön I nästan alla RPGs Nu för tiden mm. Det kändes ju väldigt väldigt onödigt i Halo Reach Det var kul att det fanns mm. Men jag tyckte inte att det fyllde någon funktion överhuvudtaget Egentligen Nej, jag tror, jag tror För mig så fyllde det en funktion Att jag kunde välja att vara tjej mm. Och liksom jo, tänka Att vara en tjej I den där röstningen men jag kände liksom inte... Ibland så tänkte jag att det var Master Chief i mm. den där röstningen för att hon var så anonym så det spelar ju ingen roll. Precis så kände jag också. Men hur, hur blir det i Dragon Age 2? Där kan man väl bara vara en man, va? eller hur Nej, man kan vara en tjej också, precis som i Mass Effect. Jaha, man kan vara. Men alltså. de visar ju alltid bara upp... Precis som de visade upp Jon Shepard så visar de upp eh, den här hak snubben som kille. Uh -huh. eh, så att, mm. Men man kan vara tjej. Annars, annars hade, alltså, att, att de har tagit bort att man kan vara dvärg och alv, det har fansen tokrasat över. Hade de tagit bort att man kan vara tjej också, då tror jag verkligen att de skulle klivit på många tår. Ja, det var, det var äh, kanske det, det jag tänkte på, att de hade tagit bort rasen. Det är synd för jag, jag, jag gillar att spela annat än människa. Människa är man ju varje dag. Varför mm. kan jag inte få välja att få spela en... En häftig fantasydverg eller fantasy alv liksom. Mm. När det är en häftig värld så här. Och sen har de ju så roligt. Alltså det, det är så mycket roligare att spela en ras som inte har samma synsätt som en själv och så. Mm. Ja, verkligen. Har du spelat något mer, Victoria? Eh, eller hade du med där. Nej, jag har ju, ju spelar i Gillvar hela veckan. Så jag hann inte så mycket mer än så. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Bra tidsfördriv Ja, jag tror vi gör så här att vi tar en liten paus och fortsätter med Mina och Christians spelintryck efter pausen. Ja, det låter bra. Okej. Okay. Mm. Ja, då var vi tillbaka från pausen där då. Vad har du spelat, Christian? Oj, vad kul att du frågar. Jag spelar Heavy Rain faktiskt. Jag lånar en polare. Jag spelar ungefär hälften har jag hört från dem som har klarat det. Och det är inte så bra som jag har hört att det ska vara. Du har ju klagat lite grann på Twitter. Skratta åt alla <laughs> Ja, men det, Ja, men det blir lite så. Alltså det... Det känns som att det blir blivit lite överhypat nästan. Nästan som att folk vill att det ska vara bra till varje pris för att det är sånt där spel som kanske sätter standarden för berättande i spel framöver och så vidare. Ja. Det kanske försöker lite för mycket. Att spelet de, försöker för de mycket. Vill, ja precis, de, de vill för mycket och de liksom räcker på som att det ska framstå som en film nästan. Men det når ju absolut inte upp till en hygglig standard för att vara en film. Röstskådespelarna tycker jag bryter på Har du träffat barnen? Ja Jag tycker de var värst Ja, de var rätt skumma alltså, men det, det, Barnen låter som att det är liksom franska barn Som kan prata engelska tycker jag ja. mm. det, det blir en märklig känsla på något sätt Och det, så känner jag med många karaktärer eh, Och kontrollen är ju sig 5-6 år gammal liksom, Hålla inne knappt för att gå Vad tänker de? Det, det är ju Resident Evil liksom, för flera år sedan Det är fortfarande Resident Evil de har väl inte bytt sin kontroll på? Ja, okej. Okay. Ja. Eh, men eh, visst, jag, jag kan ju föreställa mig att de gjorde kontrollen så för att det skulle se mjukare ut på något sätt där man gick. Så att det skulle se mer ut som en film. Men det blir ju bara att jag står och går in i möbler och människor liksom. Och, och när man ska svänga, då ställer man sig stilla och så <laughs> snurrar man. Och det ser jättedönt ja, ut. Ja, precis. Ja, så det... Lite märkligt och sen, jag, jag har roat mig med att skapa pinsamma tystnader i Det är roligt i alla fall Man liksom går, går in och sätter sig i bilen Och så sitter barnet i baksätet Och så liksom sitter man bara och väntar såhär. För spelet vill att man ska göra någonting så bara, han, han sitter och stirrar i bakspegeln Så barnet stirrar fram mot honom Ingen säger någonting Och så går det kanske 20 sekunder Så till slut kör jag iväg så. Det är kul att spelet inte liksom lägger in någonting mm. Den bara väntar på att du ska göra din grej. Och det blir lite dråpligt på det sättet också. Att man kan göra såna enkla saker som man misslyckas med. Jag skulle hålla på raka mig och oj, nej det blev fel igen. Oj, nej det blev fel igen. Det roligaste är när man ska dricka i Det är som att han lyfter upp jospaketet och sen glömmer han hur man ska göra. Och så tar han ner igen och så liksom ångrar sig så här. När han precis håller på att hälla josen i munnen så bara, nej. Det ser jättefånigt ut Om jag ska vara ärlig så brukar jag också vara sådär Att jag liksom börjar tänka på en sak som jag ska göra Så kommer jag på, nej jag ska göra det först för det är mer effektivt Nej vänta jag ska göra det först Och så springer runt som en vilsen höna i lägenheten Så egentligen är det ett jättebra sådär, Beskrivning av Din verklighet Ja till viss del faktiskt skulle jag vilja säga Exklusive barn då Pinsamma tystnader Ja och sen, sen var jag lite elak, jag kanske inte ska ha barn för mitt barn satt och kollade på tv då. så gick jag bara fram och stängde av den så här, och så stod jag och kollade på den. pappa, för stängde av tvn? Jag sa ingenting. <laughs> ja, men han är ju lite traumatiserad den stackars iten. Ja, han, han är lite störd. <laughs> faktiskt. Men det, det är ändå medryckande just i handlingen att man vill ju veta vad som händer och sen kommer de här situationerna där man faktiskt får... Gör ett betydande val när man fattar att aha, jag kan ju göra så eller så. Och då mm. känns det som att det här spelet har någonting speciellt. Alltså. Men det borde vara för mer sånt och inte gå och dra i massa lådor och liksom hela juice i munnen på folk. Nej, början, början är ju verkligen sämst. Jag tycker att ja. det är den sämsta delen av spelet och det är så synd att den börjar så. För mm. att man får så alltså, Det är helt fel första intryck. Det, det, det är lite som Fahrenheit fast tvärtom, för det ja. var ju slutet. Och ja, precis. Så de tänkte så här, vi slutat dåligt och då börjar vi dåligt och slutar bra i nästa spel. <laughs> ja, ja det är konstigt. Har, har du råkat ut för några buggar? Ja, det var, det, det var någon, någon gång då jag gick genom en annan karaktär som liksom, igenom. <laughs> jag har fått såna helt gamebreaking som helt enkelt bara helt låser ner spelet och Aha, ljudet försvinner och, nej. Men jag spelade ju när det kom så de har säkert mm. patchat bort det. Ja, de, de har släppt en patch på 1,1 gigabyte så jag antar att man fixar någonting. Det, det, var, det, var, det var i och för sig för att lägga in move också. Jag, jag körde det med vanliga handkontroller. Men det var rätt mastig nedladdning kan man säga. Jag kan tänka mig det. Men och, och man, om man ska se Heavy Rain som en film då är det ju verkligen inte bra. Alltså. Om någon som tycker att Heavy Rain är bra faktiskt betraktar det som en film om de gick och såg det här på bio skulle de gilla det antagligen inte. Nej. Och det, det är som, visst, då kan man säga att ja, det, det är ingen film, det är ett spel. Men det är för lite spel. Och för lite film. Ja, precis. Man, man kan inte hålla på och gömma sig bakom det. Liksom. Jag tycker de mm. du har väldigt vettiga åsikter. <laughs> Bra. <laughs> jag har väl inte heller varit så imponerad av det. Jag har ju inte spelat hela utan bara spelat några snuttar här och där. Och ja, Det var väl inte internet jag direkt kände att jag ville skaffa. Vi bara sitter och sågar. Jag ber in här för fullt. Mm. Har du spelat det, Victoria? Nej, det har jag faktiskt inte. Eh... Och jag har faktiskt inte tänkt att skaffa det heller. Det känns lite för. Ja, som ni säger, lite för mycket film. Och jag är. Jag... Jag vill spela när jag spelar. Mm. Och det, det var kul i början förresten när man kan gå på toaletten och sen upptäckte att man kan inte tvätta händerna efteråt. Ja, det var helt sjukt. Håller de på så i Frankrike? För där är det är ju franskt utvecklat. Liksom. Att det kanske är tradition att man tvättar inte händerna när man var på toa. Och sen gick jag ner och dukade liksom, och lekte med barnen. Och, jag, jag kände mig äcklig. Jag tycker det var läskigt att man kunde gå in så här Alltså, det kändes så konstigt att man så här, Inte klädde på sig Men gick in och började så här, jonglera Med barnens jongleringsbollar Det är lite stört I kalsongerna bara så här. Men vem gör så? Redan där anade man att Itan har lite problem alltså. ja. Han går, går kring i kallingen och jonglerar Med barnens bollar så. Men annars är det rätt bra Ja. Och sen, sen Jason, Jason, Jason Måste man ju nämna. Nästa scen ja, Bästa scenen. Yeah, son. Yeah, son. ja de, de, de kunde inte spela in lite fler röstsamlingar heller, utan det var liksom två, tre stycken som. Ja. Och så, de är inte speciellt så här oroliga heller. Det är mest att det här, han, han bara, Jason! Yeah, yeah, sen. Yeah, ja, det finns mycket man kan säga om det där. Men det, ja, det... det finns väldigt mycket mer man kan säga när man har klarat spelet. Så ja, men det... ja precis, så, som sagt jag bara klarar hälften ungefär så det kanske blir bättre ja. framöver. Spela, spela klart det. Mm. det det tycker jag ändå att det är värt. Ja det, det ska jag absolut göra alltså. ingen blir arg och upprörd, det kanske de är nu redan men what the mm. <laughs> Förmodligen Ja Hoppas det, det är kul att provocera. Ja visst är det, och, nu, <laughs> och, och nu, nu behöver inte jag vara med med det egentligen. Det är inte mitt radioprogram så jag kan bara fly undan. <laughs> och så få, och så får <laughs> Vi ni... får jättemånga arga kommentarer och du bara, det var inte jag. Precis, ja, jag får springa och gömma mig på Twitter någonstans. Ja. Mm. Har du spelat någonting mer? Ja, jag, jag spelade Castlevania-demo. Mm. Men jag vet inte om jag ska säga så mycket, men det, det var ju bara det jag, jag drömde om Castlevania förresten, som jag skrev på Twitter. Och Emmy var med i den drömmen. Det får du nu utveckla. Nej, det, jag minns inte så mycket. Men det var att vi hamnade i spelet på något sätt. Och hon ville inte ha mig där, kände jag. Hon sa det inte rätt ut, men jag kände att hon var lite obekväm. Så hon ville få bort mig, så då gick jag bort från spelet. Okay, okay. Och det, var, det var då jag vaknade ungefär, ja. Ja. Och så var du med Monica också Men det har jag glömt yes, so. Så istället kan vi gå vidare till vad du har spelat Tycker jag <laughs> Snygg såhär övergången. Uh, övergång wow. ja. Det hade varit, varit kul att veta hur du drömde om mig där, men Jag vet inte om jag vågar uh, berätta Vi kan så. <laughs> <laughs> Nej, Det var inget yes, so. sånt men... inget du... <laughs> du vågar inte Nej <laughs> uh, men det är för komplicerat men Det är svårt att komma ihåg också ja. Drömmar. Speciellt ju mer man tänker på det Desto mer försvinner det mm. Ah. Ah, Monica. Ah, ja, Monica. Jag får väl nöja mig med det då. Mm. Eh, jag var ju i Stockholm i helgen och eh, var med Tobi från Eurogamer och Angelica från Xbox-flickan bland annat och prova lite Kinect. Det här spelet eh, Dance Paradise och Sonic Free Riders. Det jag kan känna är väl att eh, Kinect kanske inte är sådär eh, fantastiskt. Som de fick det att låta på E3 till exempel. Alltså när man står där och dansar så då tänker man ju inte så mycket på alltså, precisionen. Men i menyer och sådär när man ska välja vilka knappar man ska trycka på så blir det väldigt så här, fumligt. Och man måste hålla handen på ett visst ställe stilla. För att det är som ett litet timglas den här runda knappen i menyn. Mm som typ fylls upp att man håller still handen där Jag kan verkligen inte se hur det skulle vara bättre än en kontroll på något sätt. Det känns verkligen bara jättekrångligt att hålla stilla handen i luften mm. när man egentligen bara kan trycka på en knapp. Det, det låter precis som iToy för massor av år sedan. Det var precis samma med menysystem. Liksom. Mm. Och det var, inte, det var inte så roligt det heller. <laughs> Nej. Nej, men alltså man blir lite så här frustrerad och så pråkar typ man hålla handen fel så att den får någon helt annanstans och så väljer man fel och men eh, som sagt i själva spelet så tänker man inte på det där och det flyter ändå på ganska bra. Och det var kul att dansa, det finns någon så här uh, duellmode där man kan dansa mot varandra. Och uh, jag kan se potentialen att ha det där framme på en fest liksom och dansa. Jag hade hoppats att det skulle bli jättebra. Jag fyller år snart och Kinect upp snart och min mamma hatar tv-spel. Mm. Jag tänkte inte säga att ja, men hon älskar träning och jag älskar tv-spel. Tänk om jag kan få henne att köpa Kinect i mig. Mm. Men nu känns det inte riktigt lika intressant längre. Fast jag skulle ännu inte säga att jag såg det. För att jag tyckte det var kul. Mm. Och det var ju som liksom kul att dansa. Och... Men känns det värt, vad är det, 1500 kronor plus spel? Ja, jag har ju inte provat alla spel ännu. Nej. Och det är ju som sagt bara i menyerna. När man ska välja grejer och sånt där som jag tyckte det... Det var lite drygt. Men du, du, du tyckte inte att det laggade i spelet när du började spela? Alltså? Att det blev för, fördröjningar i, i din input till spelet, så att säga? Inte som jag tänkte på. Uh -huh. Men i och med att det var krångligt annars, så verkar det som att den kanske inte kan läsa av exakt vad man gör. Men det, det, här, det här dansspelet, det är, är det nämn som har utvecklat den? Att det. För det är inte det här Dance Central alltså, som harmonics gör. Nej, det är inte Dance, det är inte dance Central utan. Okej. Uh -huh. att... uh -huh. Dance Paradise. Så det kommer två dansspel? De mm, det kommer det säkert det. fler skulle jag läsa. <laughs> jo, jag tänkte bara så här, ja. direkt. Ja, ja. Och Sen det här andra då, Sonic Free Riders där står man som på en vad heter den En sån surfbräda som flyger. <laughs> Jag vet inte. Jag tror inte. En sån där ja. som inte kanske så mycket finns i verkligheten. En hoverboard. En hover, ja. Som är tillbaka till framtiden två. Precis. Och så står man på den där. Och man ska stå precis som på en skateboard. Och luta sig fram och tillbaka för att svänga. Och liksom sparka iväg för att få fart. Mm. Och det... Det gick ju jättebra för alla andra, men jag lyckades ju komma i mål sist hela tiden. <laughs> så att, ja, jag vet inte. Jag kanske det bara därför. Men du, du som har barn, hur tror du att de skulle reagera på Kinect? Det är svårt att säga faktiskt. Det beror ju på hur, hur de kan läsa av barnkropparna också. Jo. Mm. jo, jag har hört att det ska vara lite problem på att inte ha sol på sig och hej och hej. Och inga kläder på golvet. Nej, just det. Det ska vara helt rent, så <laughs> Nej, det är som sagt det är svårt att säga innan det har släppts och testats ordentligt och innan ja. ordentliga spel har kommit ut och så. Men titta på den här, heter det, Då var det ju en unge som visade mm. på E3. Och där verkade det ju funka hyfsat. Det var ju den där Skittles tappade bort henne då och då. Men... Ja, den där ungen, den här världens sötaste unge som Microsoft hade forskat fram nästan. Ja. <laughs> det kändes som det. Det var ju sjukt sött faktiskt. Ja. Jag känner att någon, på något sätt måste man ju kunna få det att funka. Man kanske kan ställa in att men det här är ett barn. Läs av det som ett barn. Ja, det måste ju fungera med så annars är det katastrof. Tycker jag. Ja, precis. Nej, det kan ju inte vara så här bara vuxna. Men jag känner liksom att det kan, det kan nog vara... Jag har ju inte barn själv och jag känner nog ingen som har barn eh, så i alltså, ja, <laughs> som kan vara intresserade. Så alltså, det är svårt för mig att sitta här och spekulera helt vilt, men jag Tror ju att det kan vara intressant så länge man släpper rätt sorts spel. Jag tror man får vänta och se mm. på alla de här andra spelen också som kommer. Vad tror ni om Move då? I jämförelse? Jag har faktiskt testat Move. Ja, mm. Jag tyckte det var riktigt bra. Nu, nu har inte jag spelat Wii Motion Plus så det är kanske är bra precision i det också. Men jag tyckte det var riktigt skön precision i just Move när man spelar pingis och kastar och så Det var en skön känsla, liksom. Och där har så. man ju knappar i alla fall. Mm, ja, precis. Det, det, det är där jag tycker det är konstigt med Kinect. Att man har liksom ingenting. Mm. Det känns så tomt. Ja. Och när man står där och dansar då kunde man ju lika gärna hålla liksom, i ett par kontroller. Mm. Ja, de kommer säkert släppa massor med tillbehör till Kinect ändå. Så att du köper en plastbräda. Kinect nu med kontroll! Ja. Alltså, det, det kommer ju bara vara så här plastgrejer som inte har någon som helst funktion i spelet. Men du köper de ändå för att du ska stå på en bräda. Lite som alla wii grejer ja. Hockeyklubbar och tennisrack. Och... Ja, vi är massor av plastgrejer tror jag. Och så kommer alla vara så här Xbox-gröna. Mm. Men är, är du sugen på Kinect då Monica? Blir det 1 ett ett tusen? Nej, med tanke på att det är så mycket annat som jag inte har. Som en PS3 till exempel. Mm. <laughs> så väntar jag nog med att köpa Kinect. Tills det finns något spel som jag verkligen känner att jag vill kunna spela med det En killer app ja, men Vad finns det för spel till Kinect som verkar intressant Det enda jag kommer på det är det här Dance Central liksom, Från Harmonix mm, det, är det, ja. enda. Det, det och den här fitnessgrejen Det har inte visat sig vara såhär jätteperfekt och hej och hå, mm. Men det har ändå varit Långt bättre än alla andra fitnessspel Jag har sett mm. Så jag känner ju att där kan man där ha hittat En plats liksom, I spelvärlden Mm. Men då, då ska de ju sköta det rätt också. Men hur, hur framgångsrikt tror ni att Connect blir då? För det verkar som att Microsoft liksom öser in pengar i marknadsföring verkligen för det. Jag tror att de gör för stor sak av det. Mm. Jag tror inte att det kommer bli så populärt som de hoppas. Speciellt eftersom det är så nischad egentligen. Speciellt spelutbudet nu. Känns väldigt fokuserat på Dansa, håll dig i form barn, har roligt fest mm. det finns ju ingenting för de som ändå måste alltså jag vet inte hur det ser ut nu men Microsoft har väl ändå en hel del hardcore-spelare Jag skulle gissa att ma majoriteten av alla som har en Xbox 360 är liksom hardcore så att mm. eh, om det nu finns folk som vill ha Kinex så kommer de antagligen behöva köpa en 360 också. Och då blir det ju ännu dyrare och då känner man, kommer, är det verkligen värt det? Ja mm. men tänker dansspel. Jag menar, det finns inte redan en massa med så här dansmattor och grejer. Ja, det är säkert mycket billigare att ja, köpa det. Och har man en sån, nej jag har ingen sån hemma, du vill jag väl inte dansa heller? Och, och jag menar, om, om man gillar sådana spel så har man väl en Wii redan. Ja, jag känner ju som sagt att jag är lite sugen, men jag tänker inte betala för det. Så jag känner att om jag får min mamma att köpa det då, då kommer jag säkert använda det och så, men nej. Det känns inte värt pengarna på det sättet. Mm. Det är lite synd. Vad tycker du då, Victoria? Eh, om Ja. Uh. Jag eh, jag är ju så dålig motorik och precision. Så jag har, jag har, inte, ens, jag har inte ens prövat eh, Wii på det här sättet. I och med att jag vet att jag är jättedålig på att röra mig eh, smooth. Men då och vi så jag är så här otimplig. Så jag skulle ju gör mig jättedålig med att dansa på Xbox. Mm. Jag skulle skämmas. Alltså, man kan inte tro det om dig. Alltså, för du är ju så här liten och nätt på dina bilder. Ja, eh, grejerna är det ju att, att jag... Det ser som en liten ballerina. <laughs> jag har ju faktiskt gått på dansskola i sex år. Du har det. Men, Ja, men jag, jag är ju så dålig på att liksom få, få min kropp att röra sig rätt. Så jag slutar det är hopplöst fall där ja. Så jag håller mig till kontrollen och multiplayer tror jag mm. Ja man gör det man är bra på helt enkelt yeah. mm. Men då är det alltså ett, ett ljummet mottagande ja. av Kinect vi tror på Precis. Jag tror inte det floppar helt Det tror jag att de är för stora för att att det ska ske Någon måste ju tro på Kinect liksom mm. Så he hel flopp blir det nog inte men när folk köpte WeFit. Fit. Så. <laughs> Oj jag inte gillar Wii Fit, men, ähm. <laughs> Nej, men Jag har väl som jag har spelat lite av varje egentligen. Men äh, tror vi går vidare faktiskt. Äh, och då har vi ju det här. Vad har hänt i bloggosfären? Det har varit rätt, rätt tyst faktiskt. Inga så riktiga kontroverser. Däremot har vi det här... Zombi-hatet. Zombidiskussionen. <laughs> mm. uh, ja. Ja, det. Mm. Är zombies, de nya vampyrerna, som bara chattas ut? Jag känner ju att jag håller inte med. Jag är ju zombie Och det handlar väl mest om att odöda saker. Jag vet inte. Jag gillar zombies bara. Så jag håller jag tycker att de ska finnas. Jag tycker inte att det har gått för långt heller. Eh. Uh, det finns några zombiespel Det finns några zombie DLCs Så Men jag tycker ändå att det ligger på en helt okej okay nivå niv niv Nivå heter det Fortfarande Jag är ju lite tvärtom Jag är ju absolut ingen zombiefantast Och inte vampyrfantast heller för den delen Och jag kan ju tycka det är lite jobbigt Att det dyker upp zombies i Red Dead Redemption Och lite sånt Ja. Så det ah, Nej Men man har ju ändå valet Alltså att inte köpa den DLCn. Och då känner jag att, varför klaga? Det finns ju folk som vill ha det, som jag. Eh, och då känner jag så här, men, men låt mig få den här DLCn. Och så får ni väl tjata på Rockstar att göra en DLC med något annat i. Ja, med Aliens eller något. Ja, precis vad som det helst. rymden. Ja, Aliens i Vilda Västern, det vill jag se. Ja. Åh, ja. oh, men då har vi ju den här serien Firefly. Där har vi ju... Ja. Vilda västen rymd Aha, Ja, shit, det måste jag börja kolla på den. Har du inte sett den? den måste kult status. Oj. Jag har faktiskt inte heller sett den. Så jag, ska inte, jag har inte sett Twin Peaks heller. Oh. Allt sånt här, kult har jag helt missat. Men jag sitter här med, med Twin Peaks-boxen precis bredvid mig. Så att, den, mm. den måste du se. Du, du kan se den fram till säsong två avsnitt, vad det, åtta eller nio? Sen börjar du gå ut för... <laughs> <laughs> <laughs> jag, jag fick ju tipset efter Alan Wake. Mm. Ska inte dra, dra bort från spel allt för mycket. Försök att hålla oss on topic Men eh, det här med zombies alltså jag, jag, jag skulle välkomna nästan vampyrer i det spel, för det finns det nästan inga. Sims kommer. <laughs> ja, men du, du har ju de med Legacy of Kane, men de, den serien är nästan nedlagd. Sen kan inte jag komma på så många, men... Vi pratade ju om, vi pratade om vampyrer för ett jag och Monica. Ja. Eh, Monica satt ju och efterlyste vampyrspel. Ja på Twitter. Jag fick två tips mm. Vampire The Mas Masquerade Det heter mm. Det är ett fenomenalt spel Ni har ju den här Rain också, Vampire Rain som var jättedålig Blood Rain heter den Ja, jag vet inte Blood Rain, Blood Rain. Uh. Uh. Nej, Vampire The Masquerade är ju ett, det är ett stort det är inte bara ett datorspel det är ju ett väldigt stort helt universum med saker och ting och det är ju helt fenomenalt. Och det datorspelet är ju helt fenomenalt det också. Kan de inte ge en uppföljare till den då? Man tycker ju det, men de, de, la ju, de la ju ner. de gick i konkurs eller någonting, tror jag. Mm. De som gjorde spelet. Det har ju till och med blivit färdiggjort av fans efteråt. Så. För att skulle det komma ett vampyrspel nu så skulle alla bara Twilight. Oh, Twilight. <laughs> Jag det, ju det som är klart sagt... att någon skulle göra det. <laughs> ja, men Vampyrer har väl fått en liten sån här reboot av just Twilight. Det är mm. antagligen därför de kommer släppa Vampyr-expansionen till The Sims 3. Finns det inget Twilight-spel? Det måste ha kommit. Man tycker ah. det. Jag, har inte, jag gillar inte Twilight så jag håller inte koll. Jag, jag gillar Twilight i smyg. I <laughs> oh. smyg? Du behöver inte smyga med det. Kom Kommer Kom ut ur garderoben. <laughs> Hon har precis gjort jag, det. Jag, jag gjorde det precis, ja. <laughs> ja, ja okej, <okay>, okay. <laughs> oh, okej. Uh, men jag skulle nog inte vilja se det som ett spel. Skulle det skulle nog varit ett väldigt tråkigt spel om man gjorde det. Twilight. Det. Jag, gillar ju, jag gillar ju Suki Stackhouse eh, Eller True Blood Som True de flesta blood, yeah. känner det som Men jag, jag har inte sett tv-serien Utan gillar Originalböckerna då. Så vampyrer, jag gillar, jag gillar vissa vampyrer Men det ska vara ordentliga liksom. Ordentliga, inte, vad, vad innebär där? <laughs> inte sådana som glittrar i solen <laughs> Nej okej okay. Det håller jag med om Ja. nej men zombies och vampyrer och ja, allt möjligt. Varulvar, absolut. Mm. Ja, jag är lite emot zombies också faktiskt. Jag tycker det börjar bli för mycket mm. att de måste klämma in det i spel hela att in. Jag twittrade om det där förut och då propagerar jag för mumier alltså. Ja just det, det var du. Jag tänkte nästan dra upp det, att det var någon som sa att mumier borde få sin stora grejer nu, men, ja. ja, de har ju lite mer stil, de går inte runt och slafsar de, <laughs> de är lite uppklädda och de... De är ju faktiskt riktigt obehagliga men, Alltså jag tänker bara säga mumier med massa bandage runt sig mm, Det är lite mer stil och klass <laughs> Men om, om bandagen lossnar de är ju skitäckliga ja, Alltså det. mumifierade saker är ju ja. bedrövliga mm. ja. Mycket äskar ja, som zombies Precis, så vi borde ha lite <laughs> mumier här. Ska vi, du, vi gör ett spel som utspelar sig i Egypten och ja. så har vi massor massa så här mumier som kommer upp ur alla gravar. Man är inlåst i en pyramid och måste försöka fly. Ja. jag tycker typ, det känns så klassiskt med Egypten. Kan det inte vara så här typ här i Sverige och så är det så här <laughs> mumier som så här, moss, men från så här, träskmossor. Alltså... Uppe i norrbotten. <laughs> ja, akta mig. Nej, men, det, vad heter han? Han som har gjort den här, och nu tappar jag bort namnet totalt, vampyrboksförfattaren svensk. Han som skrev den där det komma in eller vad Ja, uh. han. Han gjorde ju en eh, odöda någonting. Hanteringen av odöda hette boken. Mm. Och det var ju också lite... Alltså, de blev, också, de blev ju inte zombier. De blev ju mer liknande vill jag minnas. Mm. I Sverige, liksom. Eh, ja. Så det, det är inte helt omöjligt. Jag tycker man ska... Ja, mumier de borde få sin plats i ramfljuset. Multiplayer, där man får spela antingen zombie eller mumie eller vampyr kanske. <laughs> eller, eller alien ska vi in också. Ja, ja, måste vi ta. <laughs> men. Alla får någonting. Ja, och så precis. kan alla som hatar zombies kan ju döda dem och alla som hatar vampyrer kan döda dem. Och <laughs> Det är ju en perfekt röstning. massaker. <laughs> ja. Men äh, ska vi hoppa vidare till lyssnarfrågan från förra veckan? Eller? Ja. Veckan. Ja. Eller? <laughs> eller för, för, förra veckan? eller Förra <laughs> avsnittet? När vi, när vi nu sänder det här, förra avsnittet, Precis. ja. Då var det vilket spel ser du mest fram emot i höst? Och eh, vi fick in lite idéer, inte via vår hemsida, för där hade vi inte skrivit ut frågan, utan via Twitter. Eh, bland annat så såg Megastorm fram emot... Majin and the Forsaken Kingdom. Det är det här. Det påminner lite om Aiko. Alltså Team Aikos ja, spel. Ja, precis. <laughs> Lost Guardian. Mm. Utvecklas av Game Republic en de japanska utvecklarna som har gjort folklore och lite andra grejer. Mm. Så det påminner som mm. en, en blandning mellan folklore och. Ja, the Last Guardian och Team Aikos liksom den stämningen de har. Det ser ja. väldigt intressant ut. Det är lite sån här som. Kommer lite underifrån, tänkte jag ja. <laughs> Den smyger sig in. Jag tror inte det är så många som har hört talas om det. Nej, det, det är lite synd. Det, det ser väldigt lån ut. Och så tänker man tillbaka på deras tidigare spel så blir man lite tveksam, känner jag. Alltså. Ja, folklor var ju verkligen... Åh, oh, det var ja. så vackert. Men det var, kändes inte som att det nådde någonstans. Ja, man, man vill ju verkligen att det skulle vara så fantastiskt som det såg ut på bilderna. Men... Ja, nej. Men det, det, det hoppas vi på. Mm. Att det blir någonting i alla fall. Sen har vi ju här Zinda och Anders Adlén ser fram emot en Slade Det släpps väl nu ja. Den, ja. bara några dagar fredag, åttonde ja, Precis. Två dagar Eller ja, det hade redan släppts när vi sände det här antagligen Ja. Oh. Mm. Det var ju Det är också ett sådant där spel som alltså som kom fram lite så här senare mm. Det har inte hypats i flera år utan det var en sån här som bara Hej, här är jag, Det om mig Precis och har fått väldigt bra kritik. Så att det, det är kul att se. Mm. Jag har faktiskt bokat det. Jag, ner. Ja. Jag, har, jag har slutat boka spel som inte har Collector's Edition. Jag spenderar på tok för mycket pengar på Collector's Edition för att kunna köpa <laughs> andra spel. <Så laughs> det hade ingen rolig Collector's Edition så det får vänta. Okej. Okay. Jag såg bara en massa bilder därifrån. Jag tycker det såg så fint ut. Ja, jag tycker att det kliar i fingrarna. Eurogamer mm. publicerade precis sin recension eh, det fick väldigt bra betyg. Ja, det, det har mm. fått bra betyg överallt verkar som. Det... Ja. Jag tror att det är lite för att det är en sån här som kommer lite smygande och mm. så blir folk överraskade att det är så bra. Det är inget sånt här spel som man har byggt upp några förväntningar på mm. utan det kommer och så bara visar det sig vara bra och då är det bra. Det finns en risk att det kommer floppa nu för sig för att folk knappt känner till det. Men de, de, de mm. sitter ju säkert ändå de är Ninja Terror, för de, de ska göra det här nya Devil May Cry. Va? Ja, precis. Mm. Det blev det ju storm över hur han ser ut. Ja, just det. Dante. Mm. Ja. ja, nästa spel. Ja, vi fick Ursäkta. en några fler här. svampriket såg fram emot Star Wars The Force Unleashed 2. Det gör jag med. <laughs> det är du med. Ja, yeah. det är Star Wars. Då ser jag fram emot fem. det. Är, alltså jag gillade faktiskt ettan, men jag har inte hypat någonting inför det här. Jag kände ju att det försvann lite i den här, den här ryktesdebatten som höll på med att de kommer sparka alla efter att spelet är klart och hej och hå. Var det så? Mm. Ja, alltså det var jättemycket rykten om det här. Det kanske någon annan som vet mer än jag. Ja, <laughs> ja det, var, det var ett tag sedan de höll på att tjafs om det där liksom. ja. men... Jo, men det var något om att mm. det, alltså, Alla fick reda på att Nej, men Ni kommer inte ha något jobb när ni är klara med det här spelet Och då kändes det som att Vad har de för motivation då? Ja, kommer frågar. spelet verkligen bli bra? Och har de verkligen lagt ner Pengar och tid på det här spelet Om de nu kastar bort utvecklarna så lätt Så att jag kände ju alltså, att Jag har inte spelat klart ettan Som alla andra spel i min Pile of Shame men det var ju ett, alltså, ett helt okej okay spel. Alltså, jag hoppas att tvåan blir bra. Och sen, sen kan man väl spela som Guybrush i tvåan, eller hur var det? <laughs> ja, det kan man. Det är helt sjukt <laughs> tycker jag, men okej. Okay. Det... Väldigt, väldigt plastig. Seriöst. Ja. Uh, uh, uh. uh. uh. <laughs> uh. uh. uh, jo, uh, Metroid ser fram emot Need for Speed, Hot Pursuit. Är det det som utvecklas av Kriterion? Det Ja, det måste det vara. Ja. Burnout-utvecklarna. Mm. Det ser jag också fram emot lite grann. Jag gillar inte ni for Speed, men jag gillar Burnout. Jag gillar inte bilspel alls. <laughs> jag har en bilspelstok i Sambo, så jag, jag får väl in spelet här hur som helst. Men det känns lite mer peppande att det är just Burnout-skaparna som har hand om det här. Vi mm. får se. Det är intressant. Eh, sen har vi Kaid. eller kaid. kaid, kaid. kaid ja. Ser fram emot rockben 3. Ja. Du börjar oss lite så här kan de verkligen göra fler spel nu? Ja, men det, det det verkar sånt för de har ju lagt till lite nya grejer. Jo det här med pro, ja. det är väl de som har pro mode mm. och massa sånt och så en keyboard. Keyboard jag tänkte ju säga det. Den ser ju jättekul ut. Ja, ah. alltså, jag, jag känner att snart vad, vad ska de lägga till nästa gång? Kommer det bli något mer efter det här? Dragspel. <laughs> <turpeter>. Munspel och <laughs> flyt. Ja, ah. jag, jag önskar egentligen att de kunde fokusera på att få ut nya låtar till det de har släppt nu. Så det känns som att man slipper köpa fler plastinstrument som står och samlar dem. Jag tror hon kommer släppa nothäften till slut, för folk kommer att lära sig att spela instrument. <laughs> ja, speciellt <laughs> ja. i den här pro-mode. Mm. Ska man ju tiden kunna jämföra med att spela riktig gitarr och så vidare. Eh, sen har vi ju David Stenov som säger Fable 3, utropstecken, utropstecken. Vi vet jag att det är fler som vill ha. Ja, jag bland annat. <laughs> och Ja, yeah. yeah. det är ju höst ja. Då är som gäller Men man skulle ju bli ganska sur nu Om de bara plötsligt sköt upp det Mitt i allt I några månader Ungefär som tre. 3 Precis. Eller lite Byggplanet <laughs> Som en viss person såg fram emot Jaha, har de skjutit upp det också? Ja, det ska inte släppas för nästa år Va? Lite två. Men jag har ju till och med fått en sån här kål Så jag ska kunna jag lite grann. Jo, alltså betan är ute. Ja, betan. Ja. Men sen så har de skjutit upp allt annat. Mm. Vad konstigt. Antagligen så var det väl något som folk klagade på i betan och så tänkte de, nej men vi är inte riktigt klara och ja. äh, skjuter, skjuter hellre på det. Det var eh, Cliffy B. Han hade skrivit om Gears att ett, ett sent spel, det är bara sent tills det släpps. Ett dåligt spel är dåligt för alltid. <laughs> <laughs> han, han ville i alla fall... Säga att ja, men Gears kommer bara vara sent ett tag Så det är det bra mm. ja, men spel för, alltså, Att spel försenas Det är ju standard numera mm. Det är väl ingen som blir förvånad När spelen skjuts på en, Ett halvår Besviken. Man blir, alltså, man blir besviken ja. Men det, man blir inte så här men herregud Utan mest skit också mm. nej jag, inte, jag tror att de släpper Fable 3 när de ska släppa det Det, det känns som ett spel som inte riktigt det, har inte, alltså det är inte så multiplayer-fokuserat och det är inte så mycket alltså lite Big Planet är ju så beroende av att hela mekaniken fungerar perfekt för att alla ska kunna bygga sina egna banor mm. sådana grejer så att Fable 3 känns som att det sitter ganska säkert. Ja. Jo, alltså det kommer ju bara med, om en vecka eller något Ja, ah, 29 eller något sånt. Det kommer till, till eh, Resonance Center nu jättesnart. Precis. Och så kommer det väl 26 eller något sånt. Ja. Ja. När vi sänder det här så kanske det har kommit <skratt> <skratt> ja, Vi fick in väldigt många Mer kommentarer men i princip Var det de här spelen de pratade. om Jättekul att se att folk tyckte att det var kul att svara mm. ja, ja, Christian, vad ser du fram emot? Oj, ja. Egentligen så borde jag leta fram lite PSP-spel Men jag hann inte göra det Jag har, jag har ju missat en del under årets Kingdom Hearts och sånt där Men det var inte sånt vi skulle snacka om vi skulle prata om spel som kommer under hösten och då tänker jag att det finns inte så många som jag ser fram emot. Vi har Castlevania visserligen, men jag testar emot och jag blev lite tveksam faktiskt till att skaffa det. Jag var väldigt hypad innan. Sen har vi Gran Turismo och jag gillar visserligen inte den typen av spel. Men det är något med det spelet <skratt> som, liksom får, som drar mig tillbaka. Jag, jag fastnar för ettan minns jag och det är lite samma syndrom som GTA för mig att jag gillar inte GTA ändå köpte jag fyren för jag blev så fascinerad av antar att det var grafiken och presentationen <laughs> Precis likadan, <laughs> ja. jag gillar inte GTA Jag har också fyran och DLCn och allt möjligt Ja, precis, man och tänker ja men jag kan ge det en chans till det kanske är något jag har missat ja. så. Så bara, nej. Samma sak med Halo och Mario och Zelda jag köper varenda zelda spelar. jag tycker inte om något av dem och nu blir jag lynchad <laughs> Det är Duke Nukem Forever. Ja. Är det någon som ser fram emot det, förresten? Ja. Nu när det ska komma. Nej, inte nu längre, Nej. känner jag. Det liksom. Jag har aldrig fattat grejen. <laughs> Riktigt. Det, det är så här, wow, det Duke Nukem Forever, det kommer aldrig. Och nu kommer det, då känns det inte som att det är något speciellt längre. Får man säga så. <laughs> det var roligare om det aldrig släpptes. Ja. ja. Nej, jag vet inte. <laughs> jag, jag ser fram emot uh, Fallout New Vegas- Sitter och peppar och peppar och peppar fast jag, fast jag hatar pepp. Jag hatar pepp för att det leder alltid till något dåligt. Man överpeppar saker och så blir man besviken. Och jag försöker ju inte peppa men jag peppar som tusan i alla fall. Jag har lagt ner otaliga timmar, över 600 timmar på fala och 3. Helt sjukt. Det är ganska mycket. Uh. Är ganska, <laughs> ganska rejält mycket uh, och det är därför jag har så stor pile of shame för att jag fastnar i sådana här spel uh -huh. och verkligen inte kan lägga lägga ifrån mig dem så jag sitter med ett spel i månader och kan verkligen inte sluta så nu Vegas med det här hardcore mode där man måste dricka och äta och sova och sånt tycker jag om så jag känner jättepepp åh oh, gud jag vill inte vara det <laughs> men det var väl vad vi ser fram emot hade du något mer så Victoria som du? Eh, jag har ju redan. Jag peppar ju jätt, eh, REACH så mycket, så jag känner mig lite utmattad i, och, <laughs> <laughs> i att peppa något mer spel nu framöver. Men eh, det enda spelet jag faktiskt ser fram emot så där jättemycket är väl Dead Space 2. Men det kommer ju inte i höst, det kommer ju Nej. i vinter. Så det kanske inte räknas. Det fick vi också en kommentar om faktiskt. Från och tyckte att vi skulle skita i hösten. Ja, just det. Ja, att vi bara skulle ta vintern och, nästa, och början av nästa år. Det kommer det så mycket bra. Men Assassin's Creed Brotherhood. Är det någon som har nämnt det? För jag känner att jag blev jättepeppad när jag började höra... Det har ju kommit en beta. Och folk har testat. Jag har inte kunnat göra det. Men... Det var tydligen ett jättebra multiplayerläge. Och jag kände verkligen så här att man ska smälta in, man ska jaga någon samtidigt som man blir jagad. Och väldigt så här, katt och råtta lek. Jag kände att jag blev jättepeppad helt plötsligt, bara så där Så att det ser jag fram emot också. Mm. Jag har beställt det från USA så att det ska få en sån här Jack in the Box. <laughs> jag är som sagt tokig i specialutgåvor. Ska vi ta den här veckans fråga? Lyssnarfråga. Så, vad vill vi att lyssnarna ska svara på till nästa avsnitt? Mm, Monica. Ja. <laughs> så det var ju din idé, Christian. <laughs> sa vi? Jo, eh, till nästa fråga så vill vi veta vilket som är ditt största skämsspel. Det får du kanske förklara. Ja. Hur förklarade vi? <laughs> Ett spel som du skämts över att du har köpt, kan vi säga ja Som du inte vill berätta för dina kompisar om. Ja. <laughs> som du kanske till och med gillar fast du inte vill. precis Eller något som bara står så här undan gömt längst bak i hyllan och det tar emot att sälja det fast det inte är bra. Och när din kompis upptäcker att du har ett Barbie-spel bakom en space så säger du att det är din ja, lilla Det är min lilla brorsdotters kusins spel. Vi vill höra om era Barbie-spel. Ja, precis. om ah. de här pets som slutar på Z. <laughs> ja, men något sånt, Sven. Har ni något sånt så berätta. Kom ut ur garderoben. Eller... Ja, men då börjar det bli dags att avsluta. Ja. Uh, tack allihopa för den här gången. Ursäkta, det blev lite långt. <laughs> <laughs> det blev lite långt där här. Uh, Victoria och hennes blogg hittar ni på adressen victoriasade.se Och Ina hittar ni på Främst på eurogamer.se, men även på newgameplus.se. Och Christian, han hänger bara på Twitter nu mer Ja, jag hänger på äh, badhuset i Skövde. På badhuset? ibland Ja, äventyrsbader, lax, där hänger jag oftast. Om du vill bada <laughs> med honom, eller basta. Ja, precis. Mm. Det kan, basta det med mysigt. Christian, ja. Ja, det är en upplevelse. Eh, annars så finns jag ju på Twitter, såklart. Twitter.com slash ljudkristian. Och mig hittar ni på gamingmama.se Och ni kan kommentera och svara på lyssnafrågan på gongaming.se Och Twitter, då hittar man mig som oh no spyware. Om man skulle vilja läsa mina nattliga funderingar Det brukar jag göra, jag tycker det är intressant <laughs> <laughs> Och Victoria Sade har ja. vi väl där på Twitter också Ja, det är bara Victoria Sade, det sitter ihop Sade med två A. På tal om det, eh, sade. Jag är inte släkt med Erik Sade. Är du inte det? Nej. Vi har fått en lyssnafråga här. Är du släkt med Erik Sade? <laughs> Nej, det är jag Eller jag vet inte om jag är det. Men vi har kanske. faktiskt fått hem eh, brev till... Eh, där jag är folkbokförd efter fans som vill ha hans autograf. Så Oj. ibland säger jag att jag har släkt med honom. Men... Jag tror att det inte är det egentligen. <laughs> Okej. Okay. Ja, vilket klimax. Ja, faktiskt. Men det var väl allt för idag. Ja, eller finns inte Gun Gaming på Twitter också? Som Gun Gaming finns också på Twitter. Ja. ja. Mm. Och så, så tycker jag alla ska gå in och skriva iTunes-recensioner för Gun Gaming och ge dem fem stjärnor. Åh. Åh. Ja. Ja. Vi jag vill hålla med om. Nej, mm. nej, ge oss vad vi förtjänar, tänkte jag. <laughs> Det är så ju förtjäna ja. Och så får tacka för att jag fick vara med. Det var väldigt kul faktiskt. Den är. Det var kul att du ändrade dig. Du kändes inte så peppad innan. Ja, men alltså, Det var för att jag var så seg i huvudet. Jag trodde inte att jag skulle kunna tillföra så mycket. Och så ville jag inte ta för stor plats heller. Jag känner att jag måste krascha nu. <laughs> jag, jag har inte sovit på jättelänge. Jag lever lite nu på Red Bull och nu måste jag. Och krascha, så. Nu kraschar vi allihopa. Ja. Tack för oss. <laughs> Tack så mycket. Hej då. Hej då.